Кажіть далі, мовила княгиня, коли лейбмедик затнувся. Кажіть далі, нічого не приховуйте, хай це буде навіть найжахливіше. Жінка збожеволіла, правда? Досить буде, повів лебмедик, досить буде додати, що та жінка лише чотири дні перебувала в дуже поганому стані, а, повернувшись до Везуля, цілком видужала і не відчували більше ніякісіньких наслідків своєї тяжкої дивної хвороби. Княгиня знов поринула в похмурі роздуми, а тим часом лейб-медик почав велимовно розводитись про ті засоби, до яких він думав удатися, щоб допомогти князівні, і врешті забрів у такі хащі наукових розумувань, наче промовляв, на лікарському консиліумі перед своїми наюченішими колегами. Що можуть вдіяти всі ті засоби, перебила нарешті княгиня балакучого лейб-медика? Що можуть вдіяти всі ті засоби, які пропонує суха наука, коли здоров'я, благодуші перебувають під загрозою? Лейб-медик трохи помовчав, тоді повів далі. Ясновельможна пані, приклад з дивовижним станом тієї жінки з Безансона, свідчить про те, що причиною її хвороби був психічний струс. Коли вона трохи опам'яталася, лікування почали з того, що підбадьорили її, сказавши, нібито вона виграла справу. Найдосвідченіші лікарі, погоджуються на тому, що до такого стану найперше призводить якийсь раптовий, сильний душевний порух. Князівна Гедвіга вразлива понад усяку міру. А вже ж, я навіть сказав би, що її нервова система часом відхиляється від норми. Мені видається безперечним, що її хворобливий стан також викликаний якоюсь сильною душевною вразою. Тож спробуймо знайти і дослідити причину, щоб можна було успішно впливати на психіку. Квапливий від'їзд княжича Гектора. Ну, що там казати, ясно пані. Мати здатна заглянути в душу дитини глибше за будь-якого лікаря і могла б дати йому в руки кращі засоби для успішного лікування. Княгиня підвелася і гордо, холодно мовила. Навіть міщанка береже таємниці жіночого серця, а князівська родина відкриває свою душу тільки церкві та її служникам, до яких лікар не має права себе зараховувати. Як, палко вигукнув лейб-медик, хто може так чітко відмежувати тілесне благо від душевного? — Лікар — це другий сповідник, і він повинен мати змогу заглядати в глибини психічного життя, якщо не хоче бути безпорадним у хвилину небезпеки. — Подумайте про випадок із хворим княжичем. Ясновельможна, пані. — Годі, — перебила його княгиня майже обурено. — Годі! — Мене ніхто ніколи не звабить вчинити щось непристойне. І так само я не можу повірити, що бодай якась непристойна думка чи непристойне почуття могло спричинитися до дивної хвороби князівни.